Dennis Dubbel-Villarsson och ni lyssnar på Reklampodden. Jag kommer varje vecka bjuda in en ny spännande gäst för att snacka om just reklam. Då åker vi! Först ut är ingen mindre än Walter Neslund. Civilingenjör i botten, nu vd för reklambyrån Årnsting och nybliven kaffemakare. Välkommen Walter! Tack så mycket. Du, du, jag ja, Jättekul att ha det här. Det var en av mina drömgäster. Faktiskt, att det har varit mycket snack om dig och byrån här. Du blev helt plötsligt digital. Hur, alltså, hur gick det till? Du blev digital? <skratt> <skratt> jag ville veta att du gick ut. Det snackades ju mycket om det här att vi avskaffar alla digitala tjänster. Alla är digitala. Så sa ju du. Och var det har varit ett jävla bass runt om i världen runt det här. Ja, jag, jag blev förvånad själv. Ja, jag läste ju det. Eh, faktiskt. Det, det var... Vi har ju byggt upp den här byrån som en kombination av teknik och reklam. Det är ju liksom ursprungspitchen för oss på något sätt. Eh, och sen så, har ju, sen så går det ju en tid och sen så, nu är väl alla i den positionen i princip. Samtidigt som jag tycker att, att det finns väldigt lite kvar som inte har en digital kompetens. Absolut. Eh, Om man då behöver ha en, en, en byrå som fungerar bra för den här världen där internet har gjort världen betydligt snabbare då måste man se till att byrån är snabb. Och om du då har en flaska hela tiden som du ska genom med allt som är digitalt, mm. det vill säga allting, mm. då blir byrån långsam. Det kanske blir det ganska tidigt, tycker jag, på, om man nu ska kalla det för digitalt. Eller socialt. <laughs> ja, alltså, jag har ju på, hållit på med det här sedan 80-talet. Ja. Jag hade en BBS mm. som den äldre, äldre gardet vet vad det är, mm. men det var liksom föregångaren till internet. Så jag har hållit på med det här sedan jag var liten ja. och, och, och är liksom ingenjör och är väldigt teknikintresserad. Ja, men precis, för, det är så jag, för sen har jag ju följt med då i med att vi jobbar tillsammans på Mekan och sådär så följde så jag med när ni startar nya byrån och du plockar ju med bra killar, måste jag ju säga. Så. Ja, de är, de är helt okej. Okay. Ja. <laughs> Kan du... Vad är det? <laughs> Söderböna ja, liksom. det här är ett av mina favoritprojekt. Ja, berätta. Som, som är, lite av, är lite av en olyckshändelse i arbetet. <laughs> kan man säga. Ja. Men det började med att vi hade sånt här poddkaffe i såna här små kapslar. Ja, just det. Och det var väl helt okej. Okay. Men, men hade liksom ingen skäl. Och då började vi titta på hur vi gör det då. Hur kan vi hitta något som är lite mer... Ja. Betyder någonting. Och då tittade vi, vi nog en bryggare för bryggkaffe, det är gott liksom. Och sen så ballade det där ur såklart <laughs> och det blev en riktig sån här restaurangrig för hur mycket pengar som helst. Och då behövde man kaffe för att matcha det och så började vi leta efter det på olika ställen. Och till, rätt var det var så stod vi ute i Tullinge i, i Jonas och Nyströms rosteri och liksom ja, ja. Var, var där och ja. eh, testade bönor. Och det var där någonstans började det då. Och när vi väl hade kommit så långt så kände vi att nu kan vi lika gärna ha ett eget... Varmäket på det. Och Nu har vi det. Vad ja, kul. Ja, det är skicker faktiskt. Och väldigt, det, det är någon slags. Det, det är något sags ytterligare värde utöver att man bara dricker gott kaffe. Get ja, precis. Och där, där någonstans börjar vi, Och nu ska vi. Ja, vi säljer ju det i butik. Mm. Även om det är inte, inte riktigt vår core business. Nej, men. Så är ju otroligt roligt för att få jobba med ett eget också även om du är mer på skåls. Ja, precis, jag tycker det är jättejätteläckert. Jag, jag har inte smakat än, dock. Nej. Vilket jag ska, jag ska väl försöka ta mig väg och göra det. Ja, eh, vi håller precis på att få slut på ettan och tvåan så du får skyndar det. Du får lägga du får lä <laughs> lägga undan lite. Hur tycker du att kundlistan ser ut? Då är det på en drömkundlista nu, eller? <laughs> ja. Nej, alltså, Nej, det är ju som en, det är som en tallriksmodell. Ja. En, en reklambyrå. Ja, precis. Man har sina segment, och man ska ha grönsaker, man ska mm. ha kött, var det börjar Och vi har ju, vi letar ju då efter... De Men är det samma segment som var förut liksom när man sa att jag skulle vilja ha ett bilmärke, jag skulle vilja ja, ha en bank? Ja, är det Är ingenting som har ändrats där? Nej, det är klart. För, för att när du, det är ju stora segment i, i resten av världen, eller i den vanliga världen så att säga. Och vi kan ju inte ha konkurrerande kunder. Och då blir det så. Då man fylla sin tallrik. Liksom. Och, och vi, har, vi är jättenöjda och jätteglada med de kunderna vi har. Vi har telekom, och vi har, ja, har ju... finance, ja. och vi har hotell. Och, så, och några till då och sen så saknar vi en bil, vi har ingen bil så det är ju ingen, inte svårt att räkna ut att vi gärna har en bil ja, Men förstås, det är också sådär ja. prestige vet jag inte vad man ska kalla det men det är, som, som du säger som får ihop den här kostcirkeln Ja, ja men absolut <laughs> ja. Och, det är, och även en bank skulle vi behöva, ja. vi har Riksgälden inom Finans men mm. vi har ingen vanlig bank Nej. Eh, så jag hade gärna, jag hade inte gråtit Om, om Volvo och SB kommer att knacka på dörren Eller hur, man, så. Nej, man vet aldrig <laughs> du, Vad är det som är bra reklam I dina ögon just nu Och vad är det som är mindre bra reklam ja. Utan att behöva liksom skjuta någon i huvudet utan med, med så du vet, du, Alla människor har ju Åsikter mm. och reklam Det är lite grann vad den här tycker jag, den här reklampodden Ska handla om lite grann Det är reklam utifrån Dina Synvinklar och åsikter. Ja. Vad, är det som är, vad känner du så här? Det här är jävligt bra just nu. Alltså, till att börja med kan jag säga så här: jag, 2009 när jag började med det här så gjorde jag mig ju lite känd tyvärr då, för att vara kritisk mot en, en del saker. Mm. Eh, och det försöker jag ju, eh, göra bot och bättre för. Så jag kommer inte säga någonting jag tycker är dåligt idag. Eh, eller, de, mindre bra. eller mindre bra. Alltså. <laughs> Nej, jag kommer Nä? inte göra det. Nä? Jag fok försöker fokusera på det som är bra. Okej, men du gör det tycker jag. Och, eh, saker som jag tycker är riktigt bra mm. alltså, man, som kampanjer betraktat så tycker jag till exempel att eh, så ska det låta eh, inte så ska det låta heter det inte, det heter eh, så mycket bättre ja, ja, ja. Så... Mm. så mycket bättre är de mest genialiska kampanjerna någonsin för att relansera ett dött varumärke, absolut men Titta på vad som händer nu har vi plötsligt mm. liksom, Det är Ugla och Darin och, och Olle och Ljungström, Ljungström han, dök upp En av mina gamla favoritartister Ja, han dök upp och, och fått en jävla reaktion. respons Ja ah, visst eh, Och det, det är fantastiskt mm. Det är ett fantastiskt sätt att göra det på tycker jag. Mm. Eh, är det en kampanj? Nej det är det väl inte men... Ja fast det är det ju Samtidigt är det ju det ja. för, för, för att jag menar, vad, vad ska annars tv-programmen vara om inte kampanjen ja. Det är, väl... men det, det, är det, en briljant grundidé Mycket bra Sen är det frågan är hur länge kan man suga på den karamellen? Ja, ja, nej, men så är det med allt. Ja, men allt är det Lite upp för datorn. Visst är det datum. så? Det är lite, det där är lite kul, kul att se. När man tittade på den senaste så tänkte man här ja, vad är det här för konstellation? Ja, jo, men alltså, jag, jag tror att alla historier, oavsett om det handlar om honesty mm. eller om det handlar om våra kunder eller om det handlar om så ska det låta, mm. så, så är, man får se det som en tv-serie mm. som har en grundstory och sen så är, är det säsonger. Och i varje säsong så måste det hända något nytt ja. Någon måste det som. dö, någon måste bli kär Någon måste mm. försvinna i serien Någon kommer in det är, det är så vi ska jobba med Vi jobbar ju med headbob, vi ja. jobbar som med, med alla våra kunder, vi jobbar som oss själva mm. Det här med att ta bort alla digitala roller Som du pratade om, ja. det är säsong två ja. Där till säsong ett var att kombinera teknik Och, och ruta ja. Och så är det så med så mycket bättre också såklart. De måste ju förnya sig och I deras fall kan de förnya sig med artister och det var vad som, är, vad som är intressant tycker jag i alla fall. Det här är ju den rent personliga reflektionen. Ofta tycker jag faktiskt att de här låtarna som de relaterar blir bättre. Ja. Kan bero på att man är trött på de gamla eller att det inte kommer någonting nytt. Och det är inte bara Uggla som har gjort det Olle Utan det andra. där tycker jag är ett par jäkligt bra insatser ja, också. Alltså, astrologen är den de ja, som har gjort det i det programmet. Eh, absolut, och, det, jag menar, och jag har inte varit något Daring fan för det, men den låten är ju riktigt bra Jag, jag tyckte att han växte också Som, som, som artist Han, ja, han höll på röst. svenska jag bara det. Jag bara det. Eh, Men det, det är en bra kampanj ja. eh, Hästköttskampanjen tycker jag är magisk <laughs> ja, Mycket skratt där alltså <laughs> Ja då? vi blandade lite hästkött I Findus produkter Hästköttförsäljning gick upp Så grymt ja. Och sen var det mycket, mycket kretigt om, om man tittade på de sociala medierna. Ja. Jag måste, det, en av de bästa tyckte jag faktiskt var jag garvade som fasen. Men det var t Kalops. Jag gillar den. <laughs> alltså den tycker jag var sådär. här. det är jättebra. <laughs> ja, men jag är ju i Göteborg. Jag är lite Göteborgare och sådär. Jag tycker jag var skit kul med sådär där. Och nu idag så läste vi om Ikea. Ja. Och bajs i chokladen. Ja, det är hästbajs, då frågar jag. Ha, alltså. ja. och, så... och då kanske förseningarna, jag vet inte. <laughs> av det... upp där, Jag ingen aning, men... <laughs> av <gödselförsäljningen, laughs> alltså. så, är, man... Och, och skulle man ha lantmännen nu ja. alltså, det, så... ja, det här är väl ett typexempel på aldrig klarar det bra i på något sätt. Eller, ja, på något, jag vet inte. Ja. Uh, hästkött är ju alldeles utmärkt uh... Ja, så jag och på pressåla och, och, och allt. Det ja, men inte bara det, du menar att jag haft i alla år. Det mm. på bra, tycker jag. Alltså. Ja, ja. Men, men, det är, okay, Eller... men nu ska vi inte bara prata om sådana här. Om vi tar en riktig kampanj också. Mm. Då. Så, jag, eh, jag ska spara en svensk kampanj ja. till sist. Mm. Men mellan, innan jag säger det så tycker jag att det finns ett tonläge som jag tycker är extremt underanvänd. Mm. Eh, och det Vi har jättemycket humor, vi har jättemycket ironi, Vi har är mycket olika men det här när man får gåshud, liksom, det tonläget när man bara ser någonting och så blir man så här: wow, man, man, det känner man lite igen på prips, Pripsblå-tiden det... Liksom. det fanns lite där men jag tycker nu, man kollade på Super Bowl mm. så var det en film där för bilmärket eh, Ram ja. um, So God Made a Farmer och det är man ett tal från uh, slutet av 70-talen mm. uh, av inte krist med Paul Harvey, som skrev det här talet då, om mm. farmare då. Ja. Uh, och det har de bildsatt det är ju världens enklaste idé. Vi tar ett man tal och bildsätter det. Och det blir bara en fantastisk impact för mig. För mig var det en br briljant film mm. där man fick gåshud. Ja. Och det det finns skönt. inte så många sådana. Nej, men jag skulle vilja se lite mer om det i mm. Sverige. Det har varit häftigt att se lite sån reklam där man faktiskt gör det på allvar och man får liksom lite gåshud på riktigt. Mm. Det är så en en, en guldstjärna till Ram, tycker jag. För det. Mycket vanligare i USA för övrigt också. Precis. Det, det är mycket mer feeling. precis. Eh, och sen så måste det vara en svensk kampanj. Ja, vi har en absolut favorit som jag tycker är bland det bästa som vi har på flera år. Eh, och det är ju den här eh, kampanjen som är nu för försvaret. Försvarsmakten ja. som DDB gör. Eh, jag tyckte första upplagan av det var bra, eh, men andra upplagan av det är briljant. Så vad håller du på med? Kampanjen. För den ja. lägger sig precis rätt för att vara Ja, men det var ju lite frågetecken runt det där. Det var mycket snack i sociala medier. Vad håller ni ja. på med? Alltså, du vet, så här. Ja, och Fredrik Strage var ute och ja. liksom vad är det här för respektlöshet mot kulturen? Ja. Och, och det, är precis, det är precis den diskussionen man vill ha. Mm. Säger man någonting som alla håller med om? Ja, men då får du ingen diskussion. Liksom. Så, så du måste lägga det precis lagom kontroversiellt. Mm. Eh, vi, vi känner ju av samma, samma effekt på mycket mindre skala med Microsoft mm. när, när folk var så här: vad då? var det här för det var precis man visste inte om det är ironi eller inte men. ironi och det är precis som man lägger sig på, mitt på knivsäggen där och väger där är det ju svårt, då blir det intressant liksom. där är det jävligt svårt, för du kan ramla ner på båda sidorna exakt, och det är det som är intressant också det då, då blir kittlingen lite större ja, eh, och jag menar då, någonstans så lyfter ju DDB med den kampanjen, eller även med det tidigare men, ja. men med den här upp försvaret, som är en av de mest intressanta arbetsgivarna i Sverige. Vilket är, vilket är intressant i sig. Ja, hur såg det ut innan den kampanjen? Liksom. Och då, och, och, vårt jobb är ju att effekt. Mm. Vårt jobb är inte att, att vinna guldmedaljer. Mm. Mm. Hörru du, mm. musik. Vad har du för musik i hörlurarna just nu? Ja, just nu. Idag så har jag en, en inspirationslista från min sånglärare. Ja. <laughs> Som hon har skickat med. mig. Okay. Det, det Överhuvudtaget tycker jag att spellistor är jävligt intressant just nu. För spellistan är ju vår tids album. Så är det ju va. Och, och numera får man ju betalt så det man kan köpa släppa en spellista lika väl som att släppa ett album och promota den i tv, i tunnelbanan mm. och, och då får eh, artisterna betalt liksom. eh, så, och där, spellista finns ju både i den världen men för mig så eh, kommer också väldigt mycket spelister från Sanhauten som är min sånglärare mm. Eh, och det kan vara högt och lågt alltså, Allt möjligt Ja, är det säger, jag lite ja, exempel eh, eh. Nej, men i den listan innehåller allt från liksom, José González till eh, Rebecca Fiona mm. eh, och Massa grejer jag aldrig hört <laughs> Och saker som jag inte kommer ihåg namnet på <laughs> nu För att jag, jag vet inte vad det, eh, det, <clears throat> det är Men det lyssnar jag på nu Och det ska väl så småningom kanske finnas då ja. eh. för, för mig som du säger Spellistan för mig, det är ju mer ett sätt att om jag går in på Spotify så blir jag bara förvirrad. Ja. Vad fan ska, vad ska jag lyssna på? Någon ja. vill jag vill lyssna på något nytt. Så då, då finns ju de här spellistorna. Det är ett litet hjälp, en lite kartotek för ja. mig. Att, du vet, så här, som det stod förut i tiden när du kom in, Pop, rock, ja. Ja, och, och nu kan man gå in och få spellista som kanske funkar. Eller man kan plocka ja. delar ur det. Och tittar du tillbaka på, på hur det såg ut tidigare. Du hade precis samma problem förut. Eh, när det fanns bara LP-skivor liksom du fanns massor att välja på Och så var det några som de gjorde reklam för Och de, de sålde precis. Det, det, alltså, det är precis det som kommer hända mm. i nästa steg nu Att spellisterna Vi kommer snart se reklamspelister i tv Det tror jag med Och det, det är ju jättespännande för ja. Det har man inte riktigt tänkt sig så Nej. Vi är inte vana med att tänka på spelister på det sättet Och det är, just, det är ju först när Spotify-affärsmodellen Finns mm. Som den affärsmodellen Eller den, det sättet att göra, mm. göra reklam Det mm. intressant det ska bli kul att se om det kommer någon konkurrent i faktiskt. Tror vi det är någon där, den närmaste framtiden som är någonting att ha? Det är väl Google eh, som ja, kan hitta på något. De surrar ju lite om det här, men jag har, inte, jag har liksom inte hört eller sett någonting än, men det ligger väl runt knuten antar jag. Ja, vi, har, vi har väl alla gått och väntat på att Apple ska göra det, men det är konstigt mm. nog att det inte hänt. Nej, det är märkligt. Det är jättekonstigt. Ja. har du lite, lite tips om vi ska avsluta den här sessionen? Liksom så här. Någonting som du har sett så, här, som man skulle kunna tipsa våra lyssnare om? Du hade ju TED hos dig va? Ja, mm. precis. Och jag tänkte på lite, lite så här, någon favoritkrog som man ja. skulle kunna ta utan att du, du, du halshugger dig själv på något sätt. Ja, men vi gör så här då. Nu, när, nu när ställer de två frågorna samtidigt ja, vet, så och inte låter mig liksom svara på en först. Så, så får jag väl svara på någonting som gäller för båda de ja. frågorna då. Ett föredrag som har varit väldigt inflytelserikt på vår byrå det är extremt långsamt och tråkigt föredrag men det har förändrat väldigt mycket på byrån och det är en kille som heter Stig Bengmark okay. som pratar om hälsa och kost och konstigt nog var det då Martin och Petrus som började med det här och För de så. var ju liksom inga hälsokyller. Nej jag tänkte ju där kände jag liksom det på B och pompe på ah, dem. Ja, då. Visst ja. de till oss varenda dag. dagen. <laughs> Och sen såg de den här föreläsningen och efter det så har de, de bara raw food eh, och har gjort det nu i, i vad är det, sex månader. Oj. Martin har gått ner tio kilo liksom och eh, ser, ser tioåringar ut eh, och de äter på Hermans varje dag som mm. är den här vegetariska krogen eh, på, på söder, alltså den här mm. nära slussen. Eh, och det har resten av byrån börjat på också. Så det blir liksom en hälsotrend på byrån. Så. Har du sett att produktiviteten ökar också? Ja, man, tro, man tror att det är på skoj, på riktigt. Alltså. Ja. Det är, folk är friskare och piggare och snabbare och börjat springa och träna. Och liksom. mm. Så det, det har blivit lite av en sån på byrån och det är ju skitkul. Och jag har själv börjat intressera mig så mycket för, vårt. Ja, för jag vårt. Ja, jag har för mig att du har varit så lite innan också. Jo, absolut. Om man jämför mot de andra <laughs> två så är du stopp på andra sidan. Liksom. Ja, alltså. Jo, ja, så jag ja. Och idag så är det snarare tvärtom. Eh, men sen så har jag hem, hemma vid Har jag ju också en eh, restaurang Precis eh, så min, min, eh, min tjej och hennes mamma på startar en ny raw food restaurang på pub Intressant eh, källan på pub Så det kommer väl bli den ny, det får bli ny restaurangtips för den här podcasten ah, men, då. Ja, men, Absolut eh, Det är inte öppnat än men eh, inom några månader Okej okay. eh. Och namnet kommer vara eh, Det kommer nog heta här Ja förstås tror jag. Eh, och, och där har okay. Jag vet att eh, Forsman har precis flyttats till mitt emot ja. där på högra så det blir väl de kommer, vi kan ha någon slags tävling med dem då vem de som springer snabbast Ja uppmaning det hej <laughs> Forsman vilken friskaste byrå den nytt pris Ja, ja roligt ja, det där är ju intressant tycker jag också det är änd faktiskt mycket för det jag, jag märker det här på nyheter 24 ja. ungdomarna här alltså. det är mycket som tänker nyttigt och ja. Ja, det finns en hel byrå MNML agency jag håller bara på med det som är förutföljer rätt Nära, för jag tycker mm. att de är en helt spännande grupp människor. Ja. Du, du avslutar med ett litet skönt, så här litet skönt klädesmärke just nu, som, så här, som du tycker står ut ordentligt. Killar eller tjejer spelar inte så stor roll, men, men vad är det som är spännande nu? Du har ju lite koll på sånt där, tror jag. Eh, oj, ja. Vad sa du nu? Eh, <här> nej, men alltså, jag köper nästa nästan svenska kläder. Ja. Eh, slog det mig här sistens. Ja. Och det är ju otroligt kul att det är så att man kan, att man kan köpa så mycket bra kläder från Sverige. Ja. Men om man ser något som jag tycker är kul eh, just nu och som jag tycker är otroligt, otroligt bra så är det ett märke som heter Ernest Alexander. Okay. Jag, har en, jag har en väska med mig här någonstans. Ja. Eh, som gör eh, otroligt bra väskor och väldigt fint hantverk så. Eh, påminner lite om Filson. Ja, ja, ja. Det är samma typ av hantverk liksom, vad hittar man det? här? Och, jag har fortfarande inte sett det i de, de Sverige. De har en butik i, i New York som jag okay. har varit var i senaste året där. Okay. E, där jag blev sjukt på det. Man blir ju Man hittar lite sköna märken där. Alltså så. Ah. Ehm, och, ehm, det får bli mitt, mitt tips då, att kolla ja. in om man är, speciellt om man är kille och vill ha mm. snygga mm. för det är lite sådär jag, det, det är liksom, vi har ju, ju modett här på, på mm. företaget jag brukar fråga dem liksom det, för det är lite kul att hitta lite nytt ja. men du Walter, då tycker jag att vi vi rundar av och, och, och, och säger tack för den här gången och se så, så snart igen ja men det ser jag framåt, fram ja. emot Dennis ja. toppen, tack